Двадцять чотири. До it відділу було тридцять чотири поверхи вниз. Джульєта так худко перестрибувала сходинки, що мусила постійно триматися за внутрішні поручні, щоб не вилетіти вбік і не зіткнутися з кимось із поодиноких перехожих. Десь біля шостого обігнала носія, приголомшеного тим, що хтось його випередив. Близько десятого в голові почало паморочитися від постійного кружляння. Думала про те, як Олстон і Марнс реагували на виклики різних ступенів. Відділки інших двох заступників із середньої та нижньої третини були комфортно розміщені ближче до центру їхніх 48 поверхів, а це набагато зручніше. Жінка проминала 20-й, меркуючи про це. Офіс шерифа розташований недостатньо зручно, щоб оперативно реагувати на події нижніх секторів її округу. Натомість він безпосередньо межує зі шлюзом і в'язницю, зовсім близько до місця найвищого покарання в бункері. Вона приклинала таке планування, згадуючи про довгий шлях на гору. У верхніх двадцятих Джульєта мало не штовхнула чоловіка, який спокійно йшов нагору. Обхопила його рукою, другою вчепилася за запоруччя, щоб разом із ним не загриміти вниз. Він вибачився, вона ж проковтнула лайку. І лише тоді впізнала Лукаса. Дошка висіла в нього за спиною, а недогризки вугільних оглівців стирчали з кишені комінезона. «О!» – зрадів він. «Вітання!» Молодик посміхнувся їй, але посмішка зникла, коли він зрозумів, що жінка поспішає в іншому напрямку. «Вибач», – сказала вона, – «я мушу бігти». «Звісно». Лукас посторонився, і Джульєта нарешті забрала руку з його ребер. Вона кивнула, не знаючи, що сказати, і думаючи лише про Скотті, та знову кинулася донизу, надто поспішаючи, щоб озирнутися. Нарешті, добігши до 34-го, Джуліета спинилася на майданчику, аби перевести подих і почекати, поки мене запаморочення. Переконалася, що зірка шеріфа на місці, а флешка в кишені, і потягнула на себе головні двері АйТі. Війшла, що сила намагаючись триматися вимушена. Швидко оглянула фоє. Праворуч блищала засклана віконця, що виходила на кімнату для перемовин. Усередині середині горіло світло, хоча стояла глуха ніч. За віконцем бованіло кілька голів, там відбувалася нарада. Їй здалося, що за дверей долинув голос Бернарда. Голос звучав трохи гугняво. Перед нею стояли низькі турнікети, що вели в лабіринт it відділу з його помешканнями, офісами та майстернями. Жуліета непогано уявляла план поверху. Вона чула, що три рівні IT багато в чому схожі на машини, хіба що тут не так весело. «Чи може допомогти?» Спитав молодик у сріблястому комбінезоні, який сидів за турнікетами. Джулієта підійшла ближче. Шеріф Ніколс, сказала вона і махнула перед ним посвідченням. Провела карткою по лазерному сканеру турнікета. Вогник став червоним, і турнікет злісно задзищав. Він не піддався. Я до Скотті, одного з ваших працівників. Жінка знову провела картку. Результат був той самий. У вас призначена зустріч? спитав молодик. Джулієта примружила очі. «Я – шериф. Відколи мені потрібно призначати зустрічі?» Вона знову змахнула карткою, і турнікет знову задзищав. Чоловік не вирохнувся. «Будь ласка, не робіть так», – попросив він. «Слухай, синку, я тут дещо розслідую, а ти мені заважаєш». Він посміхнувся. «Я впевнений, ви знаєте, що у нас особливий статус, і що ваші компетенції...» Жуліету сховала посвідчення, і перехилившись через турнікети, обома руками схопили його за комір комбінезона. Вона мало не перетягла хлопця через турнікет. Міцні м'язи, завдяки яким ця жінка розкрутила незліченну кількість гвинтів, випнулися під комбінезоном. «Слухай сюди, недомку. Або я пройду крізь цей турнікет, або перескочу його і пройду по тобі. Щоб ти знав, я звітую безпосередньо Бернарду Холланду, виконувачу обов'язків мера і твоєму чортовому босу. Ти все зрозумів?» Хлопець вирічив очі з розширеними зіницями і кивнув. «Тоді відчиняй. Наказала вона, шарпнувши його за комбінезон. Він дістав своє посвідчення і провів ним по сканеру. Джульєта штовхнула турнікет, прокрутила його і пройшла всередину. Там зупинилася. Е -е, «Як туди дійти?» Юнак досі намагався тримтячою рукою запхати своє посвідчення в нагрудну кишеню. Е -е, «Туди, мем!» – він вказав праворуч. «Другий поворот наліво, останній кабінет». «Молодчага!» – похвалила вона, озирнулася і подумки всміхнулася. Той самий тон, що вдома змушував норовливих механіків припиняти бійку, чудово спрацював і тут. Жінка тихенько засміялася, пригадуючи останній аргумент – «Твій бос і мій бос, то ж відчиняй». Втім, хлопець був такий нажаханий, що вона могла б тим самим тоном проказати рецепт печива матінки Джин, і він би її пропустив. Джульєта повернула ліворуч на другому перехресті, проминувши чоловіка і жінку в сріблястій уніформі АйТі. Вони провели її поглядом. У кінці коридору було по кабінету з обох боків, але вона не знала, в котрому з них працює Скотті. Спершу зазирнула у відчинені двері одного, але там було темно. Тоді підійшла до другого і постукала. Спочатку ніхто не відповідав, але у щілині під дверима залягла тінь, не наче хтось наблизився до них. «Хто там?» – почувся знайомий шепіт. «Відчиняй, чорт забирай!» – сказала Джулієта. «Ти знаєш, хто?» – ручка пірнула донизу, класнув замок і двері відчинилися. Жулієта протиснулася всередину, і Скоті відразу причинив їх і замкнув. Тебе бачили? спитав він. Вона здивовано глянула на хлопця. Чи бачили мене? Звісно, мене бачили, як я по-твоєму прийшла сюди, тут скрізь люди. Але хтось бачив, як ти заходила до мене? прошепотів він. Скотя, що в біса коїться? Джулієта починала підозрювати, що вона пробігла весь цей шлях дарма. Ти нацелеш мені листа, що вже досить дивно, і просиш негайно прийти. І ось я тут. Де ти це взяла? спитав Скотт, тримтячими руками, хапаючи стос роздруків по столу. Джуліата підійшла ближче, поклала руками на плече і подивилася на папери. Будь ласка, заспокойся тихо мовила вона. Ковзнувши поглядом по кількох рядках, відразу впізнала нісенітницю, яку трохи раніше надсилала в машини. Звідки це в тебе?- здивувалася вона. Я надсилала це Ноксу кілька годин тому Скотт кивнув. А він переадресував мені, але не варто було. «Через це я можу втрапити у велику халепу!» Джуліета засміялася. «Ти жартуєш, так?» Але вона бачила, що Скотті не жартує. «Скотті, ти ж самий дістав усе це для мене!» Вона відступила і уважно глянула на нього. «Чекай, ти знаєш, що це дурня означає, так? Можеш прочитати?» Він похитав головою. «Джулс, тоді я не знав, що саме скопіював для тебе. Просто гігабайти всякого лайна. Я і не дивився туди. Всього-навсього дістав і передав тобі». «Чому це так небезпечно?» – стривожилася вона. «Я не можу навіть говорити про це!» – відмахнувся Скотті. «Я не інструмент для очищення Джулс. Ні!» – він простягнув її згорнити в трубочку папери. «Ось! Не треба було взагалі цього друкувати, але я хотів видалити листа. Ти мусиш взяти це. Винеси роздруківку звідси, не можна, щоб її знайшли у мене!» Джуліята взяла папери, але тільки для того, щоб заспокоїти його. «Скотті, присядь, прошу!» «Слухай, я знаю, що ти наляканий, але мені треба, щоб ти сів і розповів мені, що воно таке. Це дуже важливо». Він похитав головою. «Скоті, чорт, забирай! Негайно сядь!» Вона вказала на стілець, і Скоті послухався. Джуліята присіла на куток його столу, помітила, що на ліжку в дальньому кутку кімнати ще недавно спала і відчула жаль до юнака. «Хоч би що це було?» – жінка помахала ролоном паперів. «Воно призвело до двох останніх очищень». Джулієта вимовила ці слова так, мовби то була не щойно сформульована гіпотеза, а щось давно і достеменно відоме. Можливо, цю ідею підкріплював страх у очах юнака, а може необхідність бути сильною і впевненою, щоб він заспокоївся. Скоті, я мушу знати, що тут. Подивися на мене. Він підняв погляд. Бачиш цю зірку? Вона постукала по значку пальцем. Почувся тихий дзвін. Він кивнув. Я вже не майстер у твоїй бригаді, друже. Я закон, а це дуже важлива інформація. Не знаю, чи розумієш ти, але ти не можеш втрапити у халепу, просто відповідаючи на мої запитання. Зрештою, ти зобов'язаний це робити. Скотті глянув на неї з іскрою Надії в очах. Він не знав, що Джулієта імпровізує. Вона не брехала. Ніколи не проміняла б Скотті на цілий бункер, але вже знала, що такого поняття як імунітет не існує. Принаймні, не для всіх. Що це в мене в руках? Вона знову змахнула сувоєм. «Це програма!» – прошепотів хлопець. «Тобто щось на кшталт таймера? Наче...» «Ні, комп'ютерна програма. Це мова програмування. Це...» Він відвернувся. «Я не хочу цього говорити. О, Джулс, як би я хотів повернутися до машинного, щоб нічого цього не було?» І, мов би, облили холодною водою. Скотті був не просто наляканий на його обличчі, вона бачила смертельний жах. Він боявся за своє життя. Жулєта встала зі столу і присіла поряд із ним, взяла його за руку, що нервово підстрибувала на коліні. «Для чого ця програма?» – спитала вона. Він закусив губу і похитав головою. «Усе добре. Тут ми в безпеці. Скажи мені, для чого вона?» «Для дисплея», – врешті ледь чудно вимовив Скотті. «Не для індикаторів, не для світлодіодів і не для точкової матриці. Я впізнав ці алгоритми. Будь-хто впізнав би!» Він затнувся. Палітра на 64 чотири біти, прошепотів він, вирішивши очі. 64 чотири біти. Навіщо комусь стільки кольорів? Поясни простіше, попросила Джульєта. Скотті здавалося, ото -от з божеволі. Ти бачила його хіба ні? Зображення на горі? Вона кивнула. Ти знаєш, де я працюю. Я теж його бачив, перш ніж почав харчуватися тільки у цьому офісі, тому що працював до кісток, збиваючи пальці об клавіатуру. Він пригладив скойовджене темно русяве волосся. «Ця твоя програма, Джулс, може зробити зображення на аналогічному екрані реальним?» Жул'єта на мить замислилася, а тоді засміялася. «Але чекай, хіба не для цього то екран і вісить там? Скотті, там ззовні стоять камери, вони просто беруть зображення, яке бачать, а тоді екран транслює його, хіба не так? Тобто я тут трохи заплуталась?» Вона помухала роздрукованими аркошами. «Хіба не для цього програма, щоб передавати зображення на екран?» Скотті нервово зачепив пальці. Для цього не потрібно стільки тексту. Ти говориш про те, щоб надіслати зображення. Для такого вистачило б десятка рядків. Я б сам міг таке написати. Ні, це створює зображення. Все набагато складніше. Він схопив Джульєту за руку. Джулс, ця штука може створити абсолютно нові зображення. Вона може показати тобі все, що ти захочеш. Він глибоко вдихнув, і між ними зависла тиша на цілу довгу мить, коли серця не билися і очі не кліпали. Жульєта сіла навпочивки, балансуючи на носках старих чобіт. Зрештою опустилася на підлогу і сперлась на стіну в металевій обшивці. «Тепер ти розумієш...» – почав був в Скотті, але Джуліета підняла руку, запиняючи його. Її ніколи не спадало на думку, що те зображення може бути підробкою. Але чому ні? Який тоді в цьому сенс? Вона уявила, як дружина Холстона дізналася про це. Вона точно була найдурніша за Скотті адже вона сама винайшла метод, яким користувався він, щоб знайти ці дані. Хіба не так? Що б вона зробила з таким відкриттям? Оголосила б про це всім і влаштувала бунт, розповіла б своєму чоловікові-шерифу. Що? Усе, що могла знати Джульєта, це те, що вона сама зробила б на місці Еліс, якби могла переконатися в усьому на практиці. Надто вона допитлива, щоб сумніватися. Це гризло б їй, мовторих, котіння внутрі поламаної машини або потаємні механізми з нерозібраного приладу. Вона мусила б схопити викрутку і гайковий ключ та зазирнути. «Джулс!» – вона замахала на хлопця руками. Деталі з Холстонової теки заполонили її думки. Нотатки про те, як Елісон раптом збожеволіла майже без причини. Напевне, до цього призвела її власна допитливість. Якщо тільки Холстон знав. Якщо це все не було виставою... Якщо Елісон, вдаваним божевіллям, не оберігала свого чоловіка від якогось жаху. І потім, невже Холстону знадобилося три роки, щоб зібрати докупи те, на що Джулієта витратила тиждень? Чи він уже про все знав і цілі три роки збирав усю свою мужність, щоб піти за дружиною? Чи в нього не було того, що мала Джулієта? У неї був Скотті. І зрештою вона йшла слідами того, хто вже йшов за кимось іншим. А це набагато простіше. Вона підняла погляд до свого молодшого друга, який стурбовано дивився на неї. «Ти маєш забрати все це геть!» – сказав він і швидко глянув на роздруківки. Джуліада кивнула. Встала з підлоги і запхала папери за пазуху комбінезона. Це потрібно було знищити. Просто вона ще не знала, яким чином. «Я видалив усе, що дістав для тебе», – сказав хлопець. «Більше не хочу цього бачити. І тобі краще було б вчинити так само». Жульєта поплескала по нагрудній кишені, наматуючи в неї флешку. І ще, Джулс, можна попросити тебе про послугу? Звісно, пошукай якогось способу перевести мене назад у машини, гаразд, я більше не хочу бути тут на горі. Вона кивнула і стиснула його плече. Я зроблю все, що зможу, пообіцяла, відчуваючи, як внутріші скручуються в вузол, через відчути, що вона вплутала в цю історію нещасного хлопчину.